Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Posljednje što je u narodu ostalo od nauke rani vjerovjesnika je poruka. Ako se ne budeš stidio, onda radi šta god hoćeš. Posljednje riječi koje je izgovorio Ibrahim a.s. kada je bačen u vatru Bilesu. Allah mi je dovoljan. Divan li on pomagač? Zlo vjeri dolazi od trojice, fakiha griješnika, vladara nepravedna i mučtehida neuka. Najveće zlo za nauku je zaborav, a njeno upropaštavanje je da on joj raspravlja s onim koji je nesvača. Znak imana, ispravnog vjerovanja, je ljubav prema ensarijama, medinjanima, a znak lice mjerstva je mržnja prema njima. Znak razpoznavanja nas vjernika od lice mjera je klanjanje u džematu, jaciskog i sabahskog namaza. Ajet koji govori o Allahovoj veličini glasi, reci, hvala Allahu koji nije sebi sina uzeo i koji u vlasti druga nema I kom je zbog nemoći zaštitnik ne treba, veličaj ga hvaleći. Tri su svojstva po kojima se razpoznaje licemjer. Kad govori, laže. Kad obeća, ne ispuni. I kad mu se nešto povjeri, iznevjeri. Hladite jelo prije upotrebe, to jest, prinosite ga ohlađeno na sofru, jer u vrelome jelu Nema bereketa. Na sudnjem danu, najudaljeniji od Allahove milosti i blagoslova, biće će onaj koji drugima daje savjete, a sam radi ono što mu nije dopušteno. Allahu najmrže, a ipak dozvoljeno djelo je razvod braka. Allahu najmržiji čovjek je zagriženi svadljivac. Allahu je najmrži čovjek čiji je vanjski izgled bolji od njegovih dijela. Odjeća mu je kao kod Allahovih poslanika, a poslovi kao kod silnika. Obavijestite mene o potrebama čovjeka koji nema mogućnosti da se sam obrati, jer onome ko to uradi, Allah će na sudnjem danu čvrstiti noge preko sirat čuprije. Allah neće primiti pokajanja onoga koji ubije vjernika bespravno. Allah neće primiti dijelo onoga koji u vjeru unosi novotarije, sve dok se tih novotarija ne okani. Dođe mi glasnik moga stvoritelja i obavijesti me da će svaki od mojih umrli sljedbenika ući u džennet ako ne bude Allahu druga pripisivao. Došao mi je Džibri ili rekao, Muhammede, živi kako hoćeš, ipak ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš, ipak ćeš se s njime rastati. Radi šta hoćeš, ipak ćeš prema tome biti nagrađen ili kažnjen. Znaj da vjernik noćnim bdijenjem radi ibadeta postiže dostojanstvo kod Allaha i da je njegova veličina u neovisnosti od ljudi. Smirenost je od Allaha, a žurba od šeitana. Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema siroćetu, pomilu li ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš. Srce će ti biti blago i svaka Svaka će ti se želja ispuniti. Isticati Allahove blagodati znake zahvalnosti, a to ne činiti znake neznaboštva. Ko nije zahvalan na malom, neće biti ni na velikom. Ako nije zahvalan ljudima, neće biti zahvalan ni Allahu. Složna zajednica je milost Allahova, a razdor u zajednici je kazna i patnja. Popunite prvi saf u namazu, pa zatim sljedeći. A ako koji Saf ostane nepopunjen, neka to bude i posljednji. Podazovite se ovom pozivu kada se pozovete. Misli se na ženitbu kada su ispunjeni uslovi. Zaključavajte kućna vrata i pokrivajte posude u kome je hrana, a posuđe s vodom stavljajte na mjesta iznad zemlje. Ugasite svjetiljke, Jer tek tada neće šeitanima biti dopušteno da vam naškode i štetu nanesu. Allahu najmilije dijelo poslije izvršavanja farzova je obradovati muslimana. Allahu je najdraže ono dijelo na kojem se ustraje makar bilo i leho. Allahu je najdraže djelo da umreš vlažnog jezika čineći zikr. Spominjući Allaha Đelešanu Allahu je najdraže dijelo čuvanje jezika Allahu su najdraža dijela Klanjanja namaza na vrijeme Pokornost roditeljima i Borba na Allahovom putu Allahu su najdraža dijela Nahraniti gladna siromaha Odužiti mu dugove i Riješiti ga briga i tegoba. Džamije su Allahu najdraža mjesta. Allahu je najdraži onaj dom u kojem se nalazi izbrinuto siroće. Allahu je najdraži džihad, reći istinu pred nepravednim vladarem. Davudov namaz i Davudov post Allahu su najdraži. Spavao bi jednu polovinu noći, jednu bi trećinu probdio klanjajući na filu namaz, a zatim bi jednu šestinu noći spavao, u postu je provodio svaki drugi dan. Allahu je najdraži čovjek koji najviše koristi svojoj porodici. Allahu je najdraži njegov rob koji je najljepše naravi. Četiri su riječi Allahu najdraže. Subhanallah, velhamdulillah, vela ilahe illallahu, vallahu ekber. Veličina pripada Allahu i hvala pripada Allahu. Nema drugog Boga osim Allaha, On je najveći. Sa kojom god od ovih riječi počneš, neće ti naškoditi. Najdraže riječi svevišnjem Allahu su kad njegov rob izgovori Subhanallah ve bihamdihi. Veličina i hvala pripadaju samouzvišenom Allahu. Allah voli čovjeka koji je velikodušan kad prodaje, velikodušan kad kupuje, velikodušan kad vraća dug i velikodušan kad ga naplaćuje. Kad prodaje robu, traži umjerenu cijenu. Kad kupuje, nudi odgovarajuću ponudu i dugove na vrijeme vraća. Dužnike ne tereti, već je blag prema njima i odlaže im rate plaćanja prema potrebi. Želi ljudima ono što želiš sebi. Prijatelja voli umjereno, jer se može desiti da ga jednog dana zamrziš, a mrzi umjereno onoga koga mrziš, jer se može desiti da ti jednoga dana postane prijatelj. Allahu je najdraži između vas, najumjereniji u Israni i tjelesno najlakšiji. Volite Arape zbog tri stvari, što sam ja Arab, što je Kur'an na arapskom jeziku i što će stanovnici dženneta govoriti arapskim jezikom. Čini dobro svom susjedu, bićeš ćeš vjernik. Želi drugom ono što sebi želiš, bit ćeš musliman. Oblačite lijepo odjeću i uredite vaše jahače životinje i prevozna sredstva, tako da izgledate kao da ste prvaci u narodu. Bojim se za svoje sljedbenike poslije moje smrti za troje, nepravednih vladara Vjerovanja u zvijezde prazno vjerja i negiranja sudbine Božijeg određenja. Vladarevo primanje poklona je nedozvoljeno sticanje imovine, a sudijino primanje mita je kufr. Najviše se bojim za svoje sljedbenike velikih stomaka, pretjeranog spavanja i ljenosti. Svoje poslove i dijela radite samo u ima Allaha, jer Allah prima samo iskrena i u njegovu ime urađena dijela. Najviše se plašim za svoje sledbenike od licemjera, koji je dobar govornik. Izvrši amanet prema onome ko ga je povjerio, to jest čuvaj tajnu ili povjerenu stvar i nemoj iznevjeriti onoga ko je tebe iznevjerio. Izvršavaj ono čime te Allah zadužio, bit ćeš najpobožniji čovjek. Kloni se onog što je Allah zabranio, bit ćeš najbogobojazniji. Budi zadovoljan onim što ti je Allah dodijelio, bit ćeš najbogatiji. Moj je stvoritelj odgajao i najljepšimi mi odgoj dao. Odgajajte svoju djecu, u znaku ova tri svojstva. Da vole poslanika, da vole njegovu porodicu i da uče Kur'an. Odista, oni koji znaju Kur'an i vladaju se po njemu, bit pod Allahovom zaštitom sa njegovim posanicima i odabranim robovima onoga dana, kada osim njegove neće biti druge zaštite. Ustrajte u vršenju Hadža i umre, jer ova dva ibadeta otklanjaju siromaštvo i grijehe, kao što vatra uništava hrđusa gvožđa. Poslije objeda spominjte Laha i klanjajte namaz. I nemojte odmah poslije jela ići na spavanje, kako vam srca ne bi postala surova. Šta mislite? Pitali hisselam ashabe. Kad bi jedan od vas imao pred vratima rijeku, pa se u njoj svaki dan pet puta kupao, da bi na njemu ostalo nečistoće? Prisutni odgovoriše, ne bi Allahov posaniće. Alehi selam će na to. Tako je iz pet dnevnih namaza. Allah njima potire vaše grijehe. Četvorici ljudi Allah neće dozvoliti da uđu u džennet. Niti će im dati da oko se đanetske blagodate. Notornom pijanici, korisniku kamate, onom koji bespravno troši imovinu siroćadi i onom koji je neposlušan prema svojim roditeljima. Četiri dove neće biti odbijane. Dova hađije dok je na putu, dova gazije dok je u ratu, dova bolesnika dok ne ozdravi, I dova brata za brata u odsutnosti. Od ovih dova najprije će biti primljena dova brata koji se moli za odsutnog brata. Kome budu dodijeljene četiri sljedeće blagodati. datu mu je dobro ovog i budućeg svijeta. Jezik koji Allaha spominje, srce koje je zahvalno, tijelo, koje strpljivo podnosi teškoće i žena, koja zbog svoje čestitosti čuva ugled i svoga muža i njegovu imovinu. Veliku nesreću za čovjeka predstavljaju sljedeće četiri mahane. Oko tvrdo na suzi, bezosjećajno srce, nezajažljiva pohlepa i trajna nezasitna želja. Veliku sreću za čovjeka predstavljaju sljedeće četiri blagodati. Čestita i poštena žena, poslušna djeca, iskreni prijatelji i zarađivanje obskrbe u mjestu boravka. Onoga ko bude imao ovakve svojstva, Allah će sačuvati od džehennemske vatre i od prokletog šeitana ko u prohtjevima vlada sobom, ko strahuje od Allahove kazne zbog vjerskih prekršaja, grijeha, ko odustane od nečeg za čim pohotno čezne i ko se savlada u sržbi. Osoba kod koje se nalaze ova četiri svojstva pravi je licemjer, a kod koga se nađe jedno od njih, on posjeduje svojstvo licemjerstva dokle god ga se ne okani. Kad govori laže, kad obeća prevari, kad mu se nešto povjeri, iznevjeri i kad je u sporu, ponaša se nemoralno. Četiri osobine se teško mogu naći kod čovjeka. Šutnja kao početni oblik pobožnosti, skromnost, zikr spominjanja Allaha Đelešanuhu i zadovoljstvo s malim, Četvorici ljudi dospijevaju nagrade za dobra djela i poslije njihove smrti. Onome koga smrt zateče na Allahovom putu. Onome koji stečeno znanje prenosi na druge, nagrada dospjeva dok traje to znanje. Onome koji nešto ostavi u zadužbinu, u vakufi, nagrada teče dok traje ta zadužbina. I onome koji je ostavio dobro odgojeno dijete da se moli za njega. Četvoro se ubraja u džennetske dragocjenosti, sadaka koja je tajno dijeljena, prikrivanje nedače te goba, čuvanje rodbinskih odnosa i riječi koje treba često izgovarati. La havle vela kuvvete illa billahil alil azim. Duše su kao mobilizirana vojska, One koje se poznaju, sakupljaju se u jednu grupu, a one koje se ne poznaju, mimoilaze se i bježe jedna od druge. Od znanja jednog učenjaka, najmanje koristi imaju njegova porodica i njegovi susjedi. Najpobožniji čovjek je onaj koji ne zaboravlja grob i patnje u njemu, koji se odriče ovo svjetskih užitaka, koji odabire ono što je trajno i vječno nad onim što je kratko trajno i prolazno, koji sutrašnji dan ne ubraja u započeti i koji je svakog časa spreman za smrt, tako da već sebe zamišlja među umrlima. Dobra djela za koja se najbrže postiže nagrada jesu dobročinstvo i održavanje rodbinskih odnosa, a zla djela za koja se najbrže zaslužuje kazna jesu nasilje i kidanje rodbinskih odnosa. Najbrže se uslišava doba odsutnih ljudi jednoga za drugoga. Najsretniji i najdostojniji čovjek moga zauzimanja šefaata na sudnjem danu bit će onaj koji bude izgovarao iskrena srca, la ilahe illa la. Najgori je kradljivac onaj koji potkrada svoj namaz, ukoliko ne izvršava kako treba ruku i seđdu i što ga ne obavlja bez potrebne skrušenosti. Od mojih sljedbenika najviše će me voljeti oni koji će doći poslije mene. Neki od njih bi voljeli da su mogli vidjeti više nego svoj metak i porodicu. Najteža iskušenja su imali vjerovjesnici, a zatim njima slični dobri i pobožni ljudi. Čovjek podnosi udarci i nevolje prema snazi svoga vjerovanja. Ako mu je vjera čvrsta, iskušenje će biti teže. A ako mu je vjera slaba i površna, Iskušenje će biti srazmjerno snazi njegova vjerovanja. Nevolje i iskušenja će pratiti čovjeka sve dok, hodajući po zemlji, ne postane bezgrešen. Najžalostniji na sudnjem danu bit će onaj čovjek kome je bilo omogućeno da stiče znanje na ovom svijetu, a on to nije činio. I onaj koji je druge poučavao, i oni se tim znanjem koristili, a on sam nije. Najteža Allahova kazna na sudnjem danu stičit će one koji su smatrali da mogu u stvaranju Allaha oponašati. Najtežu kaznu na sudnijem danu iskusit će oni koji su na ovom svijetu najviše ljude zlostavljali. Najtežu kaznu na sudnijem danu će iskusiti nepravedni vladar. Najtežu kaznu na sudnijem danu će iskusiti onaj koji je provodio dane u bespostičarenju. Najtežu ukazno na sudnjem danu će imati onaj za koga su ljudi mislili da je dobar, a u stvari u njemu nije bilo nikakva dobra. Najjači je među vama onaj koji sebe u srđbi može savladati, a najbliži je među vama onaj koji prašta onda kada bi mogao kazniti. Najnesretniji je onaj koga prati bijeda na ovom i kazna na budućem svijetu. Allahu je najzahvalniji onaj čovjek koji je najzahvalniji ljudima. Kunijem sa Allahom i prizivam ga za svjedoka da mi je rekao Melek Džibril, o Mohamede, notorni alkoholičar je odista sličan idolopokloniku. Zakonom regulišite i objavite stupanje u brak. Moji su drugovi, a shabi kao zvijezde. Za kojim god pođete, bit na pravom putu. Izvor svake bolesti je prehlada. Uredite svoj život kako treba na ovom svijetu, a radite za budući svijet kao da ćete sutra umriti. Kad govoriš, no lijepo govori. Islamski pozdrav nazivaj, rodbinu pomaži i obilazi. Klanjaj noću kad svijet spava, učićeš u džennet spasen i siguran. Budi pokoran svakom pravednom vladaru. Klanjaj za svakim ispravnim imamom. I nemoj grditi nikoga od mojih drugova. Najljepša zarada je ona koju čovjek svojom rukom zaradi, kao i trgovina u kojoj nema prebare. Objelodanite vašu ženitbu, a vjeritbu držite u tajnosti. Među najveličanstvenije ajete u Kur'anu spada ajetul kjursi. Među ajetima koji najizrazitije govori o pravjednosti je ajet, Ine Allahhe jemru bil agli vel Isani. Allah naređuje pravednost i dobročinstvo. Ajet koji uliva najviše straha jeste feen jamel misska zerretin šre jere, ko uradi zla koliko jedan trun vidjećega. Najveću nadu izražava ajet ja ibajel leine esrefu Allah em fusihim. Min o robovi moji koji ste se ogriješili prema sebi, ne gubite nadu Allahu u milost, Allah oprašta sve grijehe, on zaista mnogo prašta i on je milostiv. Najviše je prava nad ženom ima njen muž, a najviše je prava nad čovjekom ima njegova majka. Najbrižniji čovjek je vjernik koji se istovremeno brine o ovo svjetskim i ono svjetskim poslovima. Najblogoslovljenija žena je ona koju je najlakše obskrbiti. Objavljujte stupanje u brak vjenčavanjem u džamijama. Zatim upotrijebite i defove, to jest proveselite se Utječem se Allahu da me sačuva od nevjerovanja i duga. Nazivajte jedni drugima selam pa ćete se voljeti. Nazivajte selam, dijelite hranu gladnima i budite braća kao što vam je Allah naredio. Među najvrijednija djela se ubrajaju obradovate svoga brata pomoći mu da vrati dug i nahraniti ga. Poslije vjerovanja u Allaha, najvrijednije dijelo je ispoljavati ljubav prema ljudima. Među najbolja dijela se ubrajaju voljeti u ime Allaha i prezirati u ime Allaha. Među najvrijednija dijela se ubrajaju klanjati namaz na vrijeme, Činiti dobro roditeljima i biti im pokoran i boriti se na Allahovom putu. Najbolje dijelo je zarada stečena na dozvoljen način. Najbolje vjerovanje je voljeti u ime Allaha, prezirati u ime Allaha, upositi jezik spominjanjem uzvišenog Allaha, Željeti ljudima ono što želiš sam sebi, čuvati se da im ne učiniš ono što sam sebi ne želiš i govoriti samo ono što je dobro ili u protivnom šutjeti. Najbolji iman je znati da je Allah uz tebe gdje god se ti nalazio. Najbolji je džihad da se čovjek bori proti svojih prohtjeva, nefsat. I svojih strasti Najbolja je doba da od Allaha tražiš oprost grijeha I zdravlja na ovom i na budućem svijetu jer Ako ti se ova dva dobra daruju na oba svijeta Bićeš sretan i spašen Najbolji je dinar koji čovjek potroši za svoju porodicu Zatim dinar koji čovjek potroši za svoju jahaču životinju na Allahovom putu i dinar koji čovjek potroši pomažući svoje prijatelje u ime uzvišenog Allaha. Najbolja je sadaka nahraniti gladne. Najbolja je sadaka da dijeliš od svoje imovine kada si zdrav, kao i onda kada si prinuđen da štediš nadajući se bogatstvu, a bojeći se siromaštva. Ne smiješ oklijevati s time da bi, kada ti duša dođe pod grlo, počeo poručivati dajte ovoliko tome, a toliko onome, jer imovina i onako pripada nasljednicima. Najbolja je sadaka da musiman stekne znanje, pa tom znanju podući svoga vrata musimana. Među najbolja dobra djela ubraja se čubani jezika. Najbolja je sadaka vodom napajati žedne. Jedno od najvrednijih dobrih dijela je dobaviti vodu i vodom snadbijevati stanovnike jednog mjesta, kao na primjer napraviti vodovod, iskopati bunar i navesti kroz polje vodu kojom će se napajati i koristiti ljudi i životinje. Najbolja sadaka je ona kojom čovjek neće ugroziti ni sebe, ni svoju porodicu, Gornja ruka bolja je od donje ruke. Kada dijeliš, prvo počni od onih koje si dužan izdržavati. Kod Allaha će na sudnjem danu najviši stepen imati oni koji su ga mnogo spominjali. Među najljepše i badete moga ummeta, ubraja se učenje Kur'ana gledajući u tekste. Traženje nauke je najbolji ibadet. Najbolji je ibadet razumijevanje šerijata, a najispravnije vjerovanje je bogobojaznost. Jedan od najboljih ibadeta je učiti Kur'an. Najbolji je posao koji se radi s dobrom i iskrenom namirom. Najbolji način posjeti bolesniku je ne zadržavati se dugo kod njega. Najviša dobrota i veliko dušnost je da obilaziš onoga ko tebe ne obilazi, da dadneš onome koji je tebe odbio i da oprostiš onome koje tebi nepravdu učinio. Najbolji muslimani onaj od čijeg su jezika i ruku mirni, sigurni drugi muslimani, A najbolji je onaj koji je najljepši naravi. Najbolji muhađir onaj koji se čuva Allahovi zabrana, harama. A najveći borac, muđahid je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha. Među najbolje vjernike ubraja se čovjek koji je blag kada prodaje i kupuje. I blag kada vraća i potražuje. Najbolji vjernik je onaj koji se bori na Allahovom putu svojim životom i svojim imetkom. Zatim vjernik koji se izoluje od svijeta da bi se očuvao od svega što je Allah zabranio, te da bi druge ljude poštedio od zla koje bi im možda mogao nanijeti. Spašeni i sretan onaj ko je umom obdaren. Biće sretan onaj ko se uputi na put spasa, islama, te kojim život bude umjeren i on bude zadovoljan s takvim životom. Rob predan Allah u je najbliži svome gospodaru kada je na seždi. Učeni ljudi su najbliži stupnjavima vjerovjesnika. Praštajte ljudima pogreške, o oni koje su kažnjive šarijetom. Da režljivom praštajte njegove greške, jer kad on posrne, Allah ga prihvati za ruku, uzima u zaštitu. Među najveće grijehe se ugrajeju, a Allahu druga pripisivati. Bespravno ubiti čovjeka, biti nepokoran prema roditeljima i krivo svjedočiti, lagati. Najstariji brat zauzima mjesto oca. Često spominjite smrt, jer će vam to odstraniti grijehe i učiniti vas umjerenim prema ovom svijetu. Ako se sjetite smrti kada ste u bogatstvu, ona će vam omrznuti njegovu slast. A ako je se sjetite u siromaštvu i bijedi, ona će vam donijeti zadovoljstvo u onom što imate. Mnogo učite Kur'an u vašim kućama, jer... Zaista će u kući u kojoj se Kur'an ne uči biti malo dobra, a mnogo zla. Ta će porodica živjeti u oskudici i siromaštvu. Mnogo donosite salavate na mene, jer će vam donošenje salavata biti razlog za oprost grijeha. Molite Allaha za povećanje moga položaja i za posredovanje kod njega, jer moje posredovanje kod Allaha je moj šefat vama. Petkom i uoči petka donosite salavate na mene. Ko to bude radio, ja ću mu biti svjedok i zagovornik na sudnjem danu. Najplemenitiji čovjek je onaj koji je najbogobojazniji. Poštujte učene ljude u lemu, jer su oni nasljednici Allahovih vjerovjesnika, Ko poštuje učene ljude, taj ujedno iskazuje poštovanje Allahu i njegovom poslaniku. Očete li da vam kažem pomoću čega ćete ući u džennet? Borbom protiv neprijatelja, pružanjem gostoprinjstva putniku, gostu, brigom o namazu i namaskim faktovima, uzimanjem abdesta u hladnim noćima, i dijeljenjem hrane gladnijima. Počete li da vam kažem koji je najlakšiji i najugodniji badet? To su šutnja i lijepa nara. Počete li da vam saopćim nešto? Kada nekog od vas zadesi ovo svjetska tegoba ili nesreća, neka prouči ovu dovu, pa će se ukazati izlaz iz te situacije. To je Dova Yunus, aleyhisselama, kad je bio u utrobi ribe. La ilahe illa ente, subhanake inni kuntu mine zalimin. Nema drugog Boga osim tebe. Slava tebi. Ja sam se doista ugriješio prema tebi. Oprosti mi. Hoćete li da vam kažem koji od vas najjači. Onaj ko sebe može savladati u sržbi. Videći alaih iselam u džami jednog ashaba, Ebu umamu zabrinuta i tužna upita ga, hoćeš li da te poučim riječima koje, ako ih budeš izgovarao, Allah će od tebe odagnati brige i pomoći ti da vratiš dugove. Hoću Allahu poslaniće, odgovori Ebu umame. Tada malih se nam reće, kada osvaneš i kada omrkneš, svakim danu prouči ovu dobu, gospodaru, tebi se utječem, da me sačuvaš od brige i tuge, da me sačuvaš od nemoći i ljenosti, da me sačuvaš od straha i škrtosti, te da me sačuvaš od dugova da me mene pritisnuo i od ljudi da mi zlone nanesu. Šeitan je danas potpuno žalošćen, jer je izgubio svaku nadu da će mu se ikad iko klanjati u ovom vašem gradu, u Mekki, ali će ga obradovati ako mu se budete pokoravali, makar i u sitnijim stvarima. Ove riječi izrekao je Aleih i Selam u svom govoru na Arefatu, prilikom oprosnog hađa. Hoćete li da vas obavijestimo poslu koji je bolji od posta, namaza i sadake? Pitaše, alehi selama sahabe. Ovdje se misli na post i namaz koji su na fila, ne farza. Hoćemo Allah u poslaniće, odgovoriše oni. Na to će poslanik. Izmirite zavađene, jer su neredi zlo koje i svađe nastaju kao britva. Ebu Derda radi Allaho Anhu, prenoslac ovog hadisa kaže da je Mohamed a.s. dodao još i ove riječi. Ne mislim kao britva koja dlaku brije, već kao britva koja vjeru sjeće. Oblađite bijelu odjeću, jer je ona čista i lijepa, i unju nju zamotavajte vaše mrtve. Onaj koji sam sebe udavi, davit će ga vatri, a onaj koji se objesi, Vješat čega ga uvatri. Gospodaru, uništi njegovo carstvo, kao što je ovom pocijepao i uništio moje pismo. Ovo se odnosi na perzijskog gladara koji je poderao aleyhisselamovo pismo, nehtijući ga ni pročitati. Kako je poznato, perzijsko se carstvo ubrzo srušilo pod naletom Arapa. Sklanja iz puta ono što svijetu smjeta oće se zaista ubrojiti u sadako. Povjerljivost donosi obskrbu, a obmana dovodi do bijede i siromaštva. Sigurnost i zdravlje su dvije Allahove blagodati koje se kod većine ljudi zanemaruju i zaboravljaju, to jest ne zna se vrijednost dok se ne izgube. Ja sam prvi koji će se zauzimati na sudnjem danu I prvi čije će zauzimanje biti primljeno, rekao je Muhammed a.s. Ja i staratelj siročeta, bit ćemo u džennetu zajedno ovako, pokazao je a.s. prstima. Umjerenost i promišljenost su od Allaha, a žurba je šeitanski posao. Uzvišeni Allah je dao dvije garancije mojim sljedbenicima Da ih neće kazniti dok sam ja među njima I da ih neće kazniti dokle le god oni traži oprosta Kada ja napustim ovaj svijet Oporučit ću im da traži oprost sve do sudnijeg dana Čini dobro sebi onako kako ti ga Allah čini Moj prijatelj, Melek Džibril, oporučio mi je nekoliko dobrih dijela. Oporučio mi je da se na Allahovom putu ne bojim ničijeg prijekora i da govorim istinu, makar i gorka bila. Prva grupa ljudi koja će ući u džennet sjače kao pun mjesec 14. noći. A oni koji će za njima doći, Biće je kao zvijezda planteća koja na nebu najviše sja. To su oni čija su srca čista i složna, kao jedno srce, i među kojima nema nesloge, mržnje i zavidnosti. Prvo što ćemo u ovom ubarih danu raditi, to je da klanjamo bajnam namaz, zatim ćemo se vratiti kućama i poklati kurbane, Ko tako uradi, postupio je po mojom sunnetu. Prvo što je zabranio moj gospodar poslije obožavanja kipova jeste upotreba alkohola i svađanje s ljudima. Prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz, a prvo zbog čega će se ljudima suditi je ubijstvo. Prva stvar za koju će čovjek na sudnjem danu polagati račun je namaz. Pa ako mu namaz bude dobar, dobra su mu i ostala djela. A ako mu namaz bude loš, loša su mu i ostala djela. Prvo čega će nestati kod mojih sljedbenika je stid i povjerenje. Prvo o čemu će se suditi na sudnjem danu je krv i ubijstvo. Prva džamija koja je podignuta na zemlji je Mešđidul Haram, Kaba u Mekke, a zatim Mešđidul Aksa u Kudusu, Jeruzalimu. A Adem, aleyhisselam, je prvi udario temelje Allahovom hramu, Kaabi, Bejtullahu, u njemu klanjao i oko njega obilazio, Tabaf činio. Među prvima će u džennet biti pozvani oni koji su Allahu stalno zahvaljivali na njegovim blagodatima i bili mu odani u nevolji i oskudici. Prvi koji će se na sudnjem danu zauzimati kod Allaha i moliti ga da oprosti vjernicima, bit će vjerovjesnici, zatim učeni ljudi, pa onda šehidi, borci koji su živote dali na Allahovom putu. Kada su ashabi upitali Alih koji je džihad najbolji? On im je odgovorio: Reči istinitu riječ pred vladarom nepravednim i nasilnim. Kome od vas dražaja imovina njegovog nasljednika, nego što je vlastita? Upitao je Alih selam ashabe. Allahu poslanice. Odgovorili su ashabi: Nema među nama nikoga da mu vlastita imovina nije draža od imovine njegovog nasjednika. Na će poslani. Čovjeku pripada onoliko koliko je on još za života u dobre svrhe potrošio. A imovina njegovih nasjednika je ono što iza njegove smrti ostane. Ako jedan imam, zaboravivši se, klanja pred džematom džunup, me okupam. Za džemat je namaz ispravan, a on kad se sjeti, okupat se i ponoviti dotični namaz. Isti je slučaj ako bi imam, zaboravivši se, klanjao bez abdesta. Žena koja stavlja na glavu periku, obmanjuje, a svaka je obmana zabranjena. Ženi koja zatraži od svog muža razvod braka, Bez opravdanog razloga Biće uskraćeni džennetski mirisi To jest Neće ući u džennet Žena Koja ostane kod svoje djece Poslije smrti muža Biće sa mnom u džennetu Ženi Kojoj umre troje djece To će biti zaštita od vatre Žena Koja umre A njen muž bude zadovoljan s njom, ući će u džennet. Ko brata u vjeri, nazove bezbožnikom, time ga ju vrijedio. Pa to ovaj ne bude zaslužio, uvreda se vraća na prvoga. Čovjek dajeja, koji bude pozivao i navodio druge ljude na stramputicu, pa ga oni budu slijedili, iskusiće istu onakvu kaznu kako će iskusiti njegovi sledbenici s tim da se njima od njihove kazne ništa umaniti neće a tajaj koji bude pozivao i upućivao ljude na pravi put te ga oni budu slijedili imaće istu nagradu kao i svi oni koji su ga slijedili s tim da im ništa neće biti umanjeno od njihove nagrade čovjeka kome Allah dadne znanje pa ga ovaj sakrije i ne prenese na drugog, Allah će na sudnjem danu kovati vatrenim okomom. Onoga ko porekne očinjstvo svome djetetu dok ga gleda, Allah će odbiti od svoje milosti i zasramiti ga na sudnjem danu pred cijelim svijetom. Pastiru, kome se povjeri stado na čuvanje, pa ga on ne sačuva i ne uputi, bit će uskraćena Allahova sveubuhvatna milost. Pastiru koji vara svoje stado, mjesto je u djehennemskoj vatri. Pastiru koji ne bude imao milosti prema svome stadu, Allah će uskratiti džennet. Musimana koji odjene drugog musimana, koji oskudjeva s odjećom, Allah će odjenuti i obući u zelenu džennecku odjeću. Musimana koji nahrani gladna musimana, Allah će na sudnjem danu nahrani dženneckim plodovima. Musimana koji napoji žedna musimana, Allah će na sudnjem danu napojiti dženneckim pićem koje miriše miskom najljepšim mirisom. Prema vladaru, koji bude postavljen da upravlja nad jednim narodom te bude blago i lepo postupao s ljudima svojim podanicima uzvišeni Allah će biti blag na sudnjem danu najviše dobra i najviše zla čovjeku dolozi od jezika ljudi bojte se Allaha i budite mu pokorni jer takov je Allah koji god vjernik učini nasilje drugom vjerniku. Uzvišeni Allah će mu to vratiti na sudnjem danu. Ljudi, ne tražite sukob s neprijateljem i molite sa Allahu da vam sačuva zdravlje i sigurnost. A kad se sukobite s neprijateljem, budite hrabri i izdržljivi. Znajte da se džennet zaslužuje pobjedom nad neprijateljem. Zatim je Allah i selam proučio ovu dovu. Bože, koji si Kur'an poslao i objavio, koji oblake pokrećeš i koji neprijateljske vojske pobjeđuješ, ti porazi naše neprijatelje i pomozi nam u borbi protiv njih. Tražite dobro kod onih koji su vedra lica i lijepe naravi, jer je to znak da su plemeniti i da režljivi. Tražite kod Allaha visok položaj time, što ćete biti blagi prema onima koji su prema vama grubi i što ćete pomagati onej koji vama pomoć uskraćuju. Kada dijeliš sadako, prvo izdvoji za svoje potrebe, pa ako ti što preostane, izdvoji dio za svoj obitelj. Od preostalog viška udjelit ćeš jedan dio rodbini, pa ako ti i za njih ostane, dijelit redom dalje i dalje. Čovječe, budi pokoran svome stvoritelju, slovičeš ćeš kao pametan čovjek, a ne mu prkositi, bit ćeš nazvan neznalicom. Gradite vaše džami u velikom broju, a vaše gradove svih svih građevinama. Čuvaj se kletve onoga kome je nepravda učinjena, jer između njegove kletve je Allaha Nema zastola. Boj se kletve onoga kome je nepravda učinjena, jer će njegova doba biti usišana. Boj se Allaha gdje god budeš. Poslije učinjenog lošeg dijela uradi jedno dobro, koje će izbrisati ono loše. Sa svijetom postupaj lijepo i dobrodušno. Čuvaj se onog što je Allah zabranio, Bićeš najpobožniji. Budi zadovoljan s onim što ti je od Allaha određeno, bićeš najimućniji. Čini dobro susjedu, bićeš pravi vjernik. Želi ljudima ono što želiš sebi, bićeš pravi musliman. Nemoj se mnogo smijati, jer pretjeran smijeh umrtvi srce. Čuvajte se mokraće, jer će čovjek u grobu polagati račun zbog toga. Budite pristojni u kući koja se zove hamam, javno kupatilo, a ako ste u nju ušli, onda se pokrijte. Čuvajte se kletve osobe kojoj je nepravda učinjena, jer Allah uslišava takve kletve. Ona se prenosi oblacima do Allaha. Tako mi moga dostojanstva i veličine moje, ja ću ti sigurno pomoći, Pa makar to bilo i kasnije, rekao je Allah Đelešanohu. Čuvajte se kletve onoga kome je nepravda učinjena, makar bio i nevjernik, jer toj kletvi nema prepreke, ona biva usvišana kod Allah Đelešanohu. Čuvajte se škrtosti, jer je škrtost upropastila one koji su prije vas živjeli, otakla ih je na prolijevanje krvi i na druge zabranjene stvari. Čuvajte se nasilja, jer će nasilje biti tmina, zabluda na sudnjem danu. Čuvajte se škrtosti, jer je škrtost upropastila one koji su živjeli prije vas i navela ih na krvoproliče i što su sebi dozvolili ono što im je bilo zabranjivano. Obratite pažnju na oštromnost vjernika, jer on gleda pomoću Allahovog svjetla, nura, takvom oku, Istina ne može ostati sokrivena. Bojte se Allaha kada upravljate nad onima koji su vam počinjeni, ljudi ili životinje. Bojte se Allaha i čuvajte se nepravde prema dvijema nemoćnim osobama, ženi u dovici i djetetu siročetu. Bojte se Allaha u pogledu žena. Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Bojte se Allaha pri postupku sa domaćim životinjama, jašite ih zdrave i jedite njihovo meso ako je zdravo i čisto za jelo. Bojte se Allaha dželešanom. Klanjajte pet dnevnih namaza i postite mjesec namaza. Dijelite zekad sa zadovoljstvom, čistejeći na taj način svoj metak i svoju dušu. Budite pokorni zapovjednicima kojima ste počinjeni, i koji se zakona drže, pa ćete ući u džennet vaše gospodara. Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. Čuvajte se gubavca kao što se čuvate lava. Bježi od gubavaca kao što bježiš od lava. Čuvajte se džehennemske vatre, makar dijelijeći polovicu hurme, A ako ni to nemate, onda lijepom riječi. Grijeh je ono što te peče i ne dati mira u duši, a što bi ti želio da sakriješ od svijeta. Dvojica su bolji od jednog, trojica od dvojice, a četvorica od trojice zato se udružite u zajednicu. Na dvojicu Allah neće ni pogledati svoju milošću na sudnjem danu, Na onoga koji kida rodbinske veze i onoga koji je loš prema komšijama. Dvojici Allahu brzao kaznu na ovom svijetu. Ono me koji čini nasilje i ono me koji je neposlušan prema svojim roditeljima. Dvije stvari čovjek mrzi. Mrzi smrt. A ona mu je bolja nego da živi u smutnji i zabludi. I mrzi mali i metak a za mali i metak će lakše položiti račun na sudnjem danu. Čuvajte se sedam zala koja upropašćuju onoga koji ih čini. Širka, pretpostavljanja Allahu druga, sihira, vraćanja, ubijanja na pravdi Boga, kamate, imetka metka je tima, bježanja sa bojnog polja i potvore za blud, pobožne i čestite muslimanke. Čuvajte se oholosti. U protivnom će Allah narediti svojim melekima da čovjeka koji ustraje u oholosti upišu nasilnike. Klanjajte u svojim kućama i ne pretvrajte svoje kuće u grobove. Zabranite svojoj djeci izlazak iz domova u prvi sumrak jer su to časovi kada se šeitani raziđu po zemlji. Čuvajte se lošeg mišljenja u ljudima. Bavite se obrađivanjem zemlje, jer je to blagoslovljen posao. Čuvaj i održavaj prijateljstvo s prijateljima Tvoga umrlog Oca. U protivnom, Allah će ugasiti Tvoje svjetlo i iman Tvoga srca. Vaši zarobljenici, Kao i vaša posuga i uopće, svi vama potčinjeni su vaša braća koje Allah stavio pod vašu vlast. Neka onaj kome brat bude pod njegovom vlašću hrani brata onim čime sebe hrani i neka ga odjeva onim čime sebe odjeva. Nemojte i zaduživati onim što oni ne mogu izvršiti, ali ako ih nečim zadužite i vi im pomozite. Kad ti Allah podari med. Neka se na tebi vide znakovi Allahovog nikmeta i počasti koju ti je ukazao. Kada vam dođe u posjetu prvak nekog naroda, ukažite mu počasti. Ako mi prođe jedan dan u kojem nisam proširio svoje znanje koje me približava uzvišenom Allahom, tada mi taj dan nije blagoslovljen. Kada pristupate namazu, pristupajte tiho, Iskrušeno Ono što stignete za imamo Klanjajte A ono što vam je prošlo naklanjajte Pošto imam predasela Kada čovjek zavoli svoga brata Neka mu kaže da ga zaista voli Kada neko od vas zavoli drugu osobu Neka joj to saopći Jer će se ta osoba osjećati slično onome koji je voli Kad Allah zavoli čovjeka, stavi ga na kušn da bi čuo njegovu skrušenu molitvu. Ako želite da za nekoga saznate kakvo mjesto zaslužuje kod Allaha Čelešanu, pogledajte kako ga ljudi cijene. Kada mu ezin ezan petkom podne, vjernicima postaje zabranjen svaki posao, dok se džuma ne završi. Kada neko od vas odluči da proda nešto od nekretnina, neka to prvo ponudi susjedu. Kada Allah hoće dobro jednu vladaru, učini mu povjerljivim njegova ministra. Ako vladar nešto zaboravi, ministar će ga u tome pomoći. Ali ako mu Allah htje nešto drugo, dadne mu za ministra nepovjerljivu osobu. Ako vladar nešto zaboravi, ministar ga na to neće podsjetiti iz zlobe i neprijateljstva, a kada se vladar prisjeti, ministar ga unakani neće pomoći. Kada Allah hoće dobro čovjeku, dadne mu bogatstvo u duši i bogobojaznost u srcu. A ako Allah hoće da se dogodi zlo jednom čovjeku, učini mu oči gladnijim. Kada Allah hoće dobro čovjeku, učini ga učenij mu vjeri, Sačuva ga od pohlepe za ovim svijetom i da mu da otkrije svoje mahane. Kad Allah hoće dobro čovjeku, ubrza mu kaznu na ovom svijetu, a kada hoće da ga prati zlo, ostavi ga u grijesima, da bi mu odredio odgovarajuću kaznu na budućem svijetu. Kada Allah htjedne da uništi jedno mjesto, dopusti da se pojavi blud i nemoral u njemu. Kada Allah hoće da kazni jedan narod, stavi ga pod vlast objesnih raskolnika. Kada nešto hoćeš da uradiš, dobro razmisli i ne žuri dok ti Allah ne pokaže izlaz iz teškoća. Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote, prisjeti se svojih mahana i nedostataka. Kada se odlučiš da uradiš nešto, Dobro razmisli kakve ćeš posljedice imati od toga. Pa ako u tom ima dobra, uradi to. A ako vidiš zlo, prođi ga se. Ako želiš da te Allah voli, nemoj pretjerano voljeti ovaj svijet. A ako hoćeš da te svijet voli, sve što ti je višak od imovine stavi svijetu na raspolaganje. Kada se neko od vas probudi isna. Neka ne stavlja ruke u posudu dok je ne opere tri puta, jer vi ne znate gdje vam je ruka bila dok ste spavali. Kada se neko od vas probudi sna, neka izgovori, hvala Allah koji mi povrati dušu, dade zdravlje u tijelu i omogući da ga se zahvalnošću spominje. Čovjek i žena koji se probude noću da klanjaju dva rekata na file namaza, Biće svrstani među one koji mnogo Allaha spominju. Kada bolesnik zaželi da nešto pojede, dajte mu to, ako mu neće škoditi.